Звичаї – скарб українського народу замість вступу. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Але звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це втілені в рухи і дію, світовідчуття, світосприймання, та взаємини між окремими людьми, а ці взаємини і світові чуття безпосередньо впливають на духовну культуру даного народу, що, у свою чергу, впливає на процес повстання народної творчості. Саме тому народна творчість нерозривно зв'язана із звичаями народу. Звичаї народу. Це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки у сучасному, а й в його історичному минулому. Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя. Звичаї – це ті написані закони, якими керуються у найменших щоденних і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а також мова – це ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї, як і мова, виробилися протягом всього довгого життя і розвитку кожного народу. У усіх народів світу існує повір'я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановище, бо він загублений для свого народу. У нашого українського народу існує повір'я, що від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, родяться діти, що стають вовкулаками. Вовкулака – це завжди понурий, завжди чимось незадоволений чоловік. Один Святого Юрія він перекидається вовком, бігає разом з іншими звірами по лісі і має лише опасок на своїй довгій кудлатій шиї, а в день зимового Миколи він знову перекидається чоловіком. Вовкулака, бувши у людській постаті, до церкви не ходить, з людьми не вітається і звичаїв людських не знає. Наш великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до України, як до матері, що вічно страждає, питається «Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаїв не вчила?» Як бачимо із цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей звичаїв – це такий же великий гріх для матері, як і гріх не молитися Богові. Наша Україна велика. Українці розселені на багатьох сотнях кілометрів від Кубані, Посян і ще донедавна були розірвані різними державними кордонами. Живе на Україні 45 мільйонів людностей, які на щастя, мають більше звичаєвих особливостей, спільних ніж різних. Коли ми почнемо приглядатися, то побачимо, що звичаї нашого народу на диву між собою близькі. Хто його знає, чи не є саме ця близькість звичаїв тим цементуючим матеріалом, що перемагає своєю міцю всі інші сили, які працюють на руйнування єдності нашого народу. Усна народна творчість також може служити класичним прикладом єдності між усіма українськими землями. Ця спільність мови та звичаїв завжди була тими вузлами, які зв'язували наш народ, коли він був штучно поділений державними кордонами. Не випадково в Україні існує повірення, що духи всіх дітей, живих і мертвих, забутих і безвісти пропалих на святий вечір злітаються до своїх матерів на таємну вечерю і ніякі віддалі кордони. Кам'яні мури, залізні брами цьому перешкодити не можуть. Як бачимо, звичаєвий обряд Святої Вечері символічно об'єднує всіх людей, що належать до одного народу, однієї нації. Ми, українці, нація дуже стара, і свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Разом із християнством Візантія – Принесла нам свою культуру, але саме свою культуру, а не культуру взагалі. У нас на Україні вже була національна культура, і Володимир Великий тільки додав християнську культуру до своєї рідної батьківської культури. Зустріч Візантії з Україною це не була зустріч бідного з багатим. Це була зустріч, якщо не рівних, то. Близьких потугою, але різних характером культур. Ще й тепер ми маємо у своїх звичаях і народній устній творчості, ознаки зустрічі, поєднання староукраїнської до християнської і християнської культур. Але ми до цього вже так звикли, що іноді не можемо розпізнати, де кінчається у народних звичаях староукраїнське і де починається християнське. Бо староукраїнські традиції війшли у плоті кров наших звичаїв, і тепер ми собі не уявляємо різдва без куті, великодня без писанки, святої тройці без кличання, навіть називаємо це останнє свято зеленими святами. Всі ми відзначаємо свято купала на водіння. Закликаємо щастя на майбутній рік, На Катерини кличемо долю, А на Андрія хто з нас не кусав калети. І яка дівчина не ворожила, Чи вийде заміж цього року? Нарешті діти бавляться весною і співають, А ми просто сіли-сіли, ой, дід Ладо, сіли-сіли, Співають подібні дівчата, ведучи хоровід «Ой, дід, дід і ладо». Все це наша дохристиянська культура, наша найстарша традиція. Кутя – це символ урожаю, писанка – це символ народження восняного сонця. Зеленим гіллям наші предки охороняли своє житло від нечистих духів, що прокидаються, так вони вірили разом з воскресінням природи від русалок, мавок. Купало це типове дохристиянське свято з усіма староукраїнськими атрибутами. Ладо це поганський бог кохання і розмноження. На час, у який ми тепер святкуємо Різдво Христове, колись ще до християнства на Україні припадало свято зимового повороту сонця. Це був час ворожіння на майбутній рік. А тому ми тепер маємо у різдвяних звичаях цілу низку дохристиянських елементів, що мали своїм призначенням накликати добрий урожай у наступнім році, багатство і добробут у дім господаря, щасливі лови для мисливця, весілля для дівчини та щасливу мандрівку для парубка, дружинника князя або й самого княжича. Всі стихійні сили природи умертворяються та закликаються, щоб не діяли на шкоду людям і худобі. Про все це співається у колядках, що були відомі далеко, ще до початку християнських часів на Україні. Це виявляється і у звичаєвих обрядах, якось 12 полін, 12 свят вечірніх страв, закликання на вечерю, Мороза, вовка, чорної бурі та злих вітрів, Дідух на покутті, сіно на столі. Всі ці рухи, дії, слова, що на перший погляд не мають ніякого значення в житті людини, віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є для душі живущим бальзамом, який сповнює душу, Могутньою силою